ons is so bevloorig om van oogend op hier in die heren dienste wees waar ons ja met, met ons God te ontmoeten het maar ook met mekaar heren ons is deel van familie ons behoort nie net aan in die man, ons behoort ook aan mekaar en die heren het is lekker mekaar ook na die heren wat mekaar toch nie gesien het nie, die heren te ontmoet die wedaas Iets wat ons saambid as genoeg is. Ja, dat ook juist die feit dat Jesus in ons plek gesterf het so ons die lewe kan heen. Jera, soms vanochtend aan die verhaal van Grietseem aan die kijk wil ek die vroens help om iets te verstaan van die omvangende die te, van die leik. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Lukas 22, van vers 39. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte hoe luifblad doorgekant, sy disciples het hom gevolg. Toe op die plek aan die bom, sê hy vir hulle, bid het julle nie in versoek om hom? Hy van hulle afgesonder, en ty het so ver as een mens met een klip kan gooi, daar het hy gekneem en gebid, Vader, as jy wil, neem toch die leidingsbeker van my af weg. Laat nog dat as nie my wil, maar jy wil geschied. Die engel het en die jimmel het aan het verskui en aan het versterk. Hy het in doodsangst geraak en het nog ernstiger gebid. Sy smeer het soos bloedruppels gekocht wat op die grond val. As <lacht> wees net op daar. Ek het net op die see geseen, um, dat die lidmate van het opnieuw land my verbaas, uh, in termen van hulle rekenaar geleterdheid, hulle rekenaarvaardigheid, en hulle cellfoon gebruik, um, dis mense wat, dit uh, Dibelt my, wat dit al mis, maar wat precies weet hoe ek die rekenaar en selfs beter weet as ek. Maar, maar ek wil nou op daar punt, wil ek so'n bietje in my by rekenaar taal, en die verhaal vertel van iemand wat sy wachtwoord vergeet het op sy rekenaar. Ek weet nie, uh, met wie van julle dit al gebeur het, en dit gebeur met my aan mykaar, met elke lieve ding waarop jy ingaan wees, daar die wachtwoord in my werk. En, en dan as hy nou die 60ste wachtwoord moet teruggeven die rekenaar of van Google of van iets, dan kan hy nie mee onthou wat, wat hy was. Maar, hierdie persoon het toen nou uh, sy wachtwoord verander, as hy nou nie weet wat wachtwoord is, het is nou paashoor. Uh, het hy sy wachtwoord verander na incorrect. En elke dag is hy nou sy wachtwoord verkeerd, dan sê die rekenaar vir Jou paaswoord is incorrect, en dat het jou maar maak, dit is my paaswoord en die rekenaar sê dit dan vir my. So ek het daar ander met sê wat sê, moet asblief dan nie julle wachtwoorde verander, na incorrect nie, want dan gaan ek daar by jou rekenaar in om, en uh, anderwonde, skade kan handig te houd jou op en jou geheel saak en op jou groots. As en jy vanochtend uh, so'n bietjie stilstaan by die tuin van Gethsemanie en ons dink dit wat Jesus beleef het in Gethsemanie is, maar sommer het ja, dit is een moeilike ervaring gewees, en, en dit was van ook slecht gewees dan is jy inkorend dan is jy vanochtend incorrect. Dan het jy dit mis. Dit was nie net vir Jesus. Een uh, bloot moeilike ervaring geweest. Die tweede lied wat ons gesild het gepraat van die strijd. Die Engelse woord battle. Dalkan ander Afrikaanse woord oorlog. Dit was vir Jesus een strijd gewees in die tuin van Gethsemane, een oorlog, een battle. En as ons dit wil, wil bijvroeg as een achtervoegsel, laat ons dalk sê een van die grootste oorlog of strijding of battles wat daar in die geskiedenis was. Nou, in die geskiedenis van, van die mensdom was daar Een hele paie oorloof wat die gang van die geskietenis nogal beïnvloed, het. Somtijds radikaal. Ek sommer aan die dag, juni 1944, toe die geallieerde machte gemarcheer het in Berlin toe. En as ons die geskietenis lees van die situasie, die oorlog, die strikt, dan besef ons, as die geabweerde machte die tijd nie suksesvol was dan sal ons vandag heel waarschijnlijk onder leiding van die klip van die tijd amaltijds gepraat dit was een strijd te oorlog wat die werelds geschiedenis in een sekere richting gedrek het dit was trouwens die keerpunt van wereldoorlog nummer 2 nou in elke oorlog is daar so'n kritiese punt waar die dinge gedraai waar die geskieden is wat die Nou, in die oorlog om ons hart om ons leven om ons siel hoe jy dit ook al noem geld die die belangrijkste oorlog wat gevoer was rondom ons harte, ons siel ons menswees, ons leven dit wat in die pijn van Gethsemane afgespeer het. Nou die bybel vertel dat Jesus na die teing van Gethsemane toe is, hy het gaan bid, nou die naam Gethsemane kom van twee Hebreusse woorde, ek het maar, moet nou sê, ek het redder gesat met die Hebreus, die Grieks was Grieks, maar die Hebreus was ook Grieks vir my geweest. so my het spraak van die twee Grieksse woorde Is, is dan nie so goed wat hulle moet wees 26, 27, 28, 28 29, 30, 30. maar dit is die twee woorde gat en wat beteken letterlijk olie pers so Gethsemanie beteken olie pers natuurlijk was daar in die tijd waar jy ons lees dit in die bybel en heel waarschijnlijk in die tyn van Gethsemanie was daar ook baie olyfbome, maar daar was ook een oliepers, omdat die olyfbome geoes word. En die manier waarop die olyf in die tijd geoes is, is om een klop lappe onder die boom neer te sit rondom die stam en na die olyst stokke gevat en die takke gekap, daarmee en daar die olyf af te voel binnen die lappe en die dillere het Nou is daar drie drie stappen wat hulle gevolg het om daai olywe uit te kan saam pers om olyfolie te maak, wat in daai tyk baie, baie gewild is, ek weet my gedagse tyk en dan gebruik ons ook om gezondheidsredes baie keer olyfolie maar die drie proces het so geloop daar is een gat in die grond gemaakt en dan is daai olywe daar ingegooi en dan is die groot slaakje oop dit neergesit Boop die klip was daar een hulppaal vastgemaak, en aan die een kant van die, van die hulppaal het die donkie vastgemaak, en die donkie het al in die ronde geloop, en die klip het hierdie oeluiwe gemaal en gemaal en so, pasta of gewoos, of worse, wat jy dit ook al noem, gemaakt. En dan in die tweede deel van die proces, het die, die goed wat nou daar onder die klip geleed, die, ja, samgeperste oeluiwe, bitte, blare, het hulle in sakke gesit, en het die sakke boop mekaar gestapel en dan het hulle nog, nog groter een stomp gevat, een boom gevat en een hoop die sakke neergesit. En die gewicht het gemaakt dat die sakke saamgepers word, en dan die oorlie wat die ronde geoes is, is wat ons in de dagse tijd zeker vir die oorlie. En dan, in die derde fase, het hulle nog klippig gevak en dan die pinte van hierdie boomstoppe gaan om nog meer gewicht te kry om die sakke met die, met die olief um, mengsel in nog meer saam te pers so die laaste biegie olie kan ek kom vergebruik. Dit was nie toevall dat Jesus daar die nacht in Gietseel gaan bid Iemand skryf hierboor, hy sê, on this night, Jesus moet experience a sal krasje straf. Dit wat moet daar oorlief gebeur, wanneer hy in die pers ingaan, om uiteindelijk die olie uit om uit te tak, is dit wat Jesus in Gietseem aan die sy leven wat letterlijk saamgeperst is, doodsangst met nauwkijk wat hy beleef het, en hy gevoel maak, maar ek is bezig om dood te gaan, sy leven is saamgeperst, die naaste week die leven is anta uit Jesus uitgeperst, in die tuin van Gietseman. So die tuin van Gietseman is nie romantische plek, is so een plek waar Jesus' leven saamgeperst is, Uh, ek wil ook besê die naaste bykie lewe uit om het gevilig is. Daarom dat Jesus voor sy vader neergeval het en om gesê, kan hierdie leidensbeke nie by my voorbij gaan nie, ek, ek sien op in kans vir die zwaarder. Hy was ongeveldig getrek en stets, en dan lees ons in Lucas' weergave van hierdie verhaal dat sy zweet het soos bloedreppels gevolg. Die letterlijke vertaling van daardbare woorde in Grieks is, sy bloed het met zweet gemengd. Jesus was so onder geweest dat sy kop bloed zweet gedrukt het. Nou, uh, weeraan in, in, in uh, Obes Hatingsal was daar in kennis uh, by mekaar gewees, weet jy of nie is jy, ek moet daar vannig kyk, um, maar jylle sal kan bevestig wat ek nou sê, die toestand wat Jesus daar beleef het, is nie unie. Die medische conditie wat Jesus daar beleef het, is iemand die bloes is. Dis die toestand waar die haarbloedvate rondom die sweetgaaties begin bloedlek in die sweeten dis 'n fysische proses verstaan. Ja maar die is siek. En nou lees ek waar, waar in die, die menslike geschiedenis 'n verhaal gaan haal om te sê dat iemand die droes is dodelik is. Excuses vir die Engels. Perhaps the most hated king in French history was Charles de Ninth in 1572 the Catholic monarch ordered the Saint Bartholomew slaughter in which over 10,000 French Protestants were killed. The stress from his guilt drove him crazy. He died at 23 from hematidrosis. Blood began to seep through his pulse and he died in agony. This condition is rare, but most people die This a two-stand wat min mensel oorleef, jy so nabij aan die dood, dat jy nie tot die dood nie kan ontkom. That's how close to death Jesus was in the garden of Gethsemane. Vrienden, hoekom het Jesus dit gedoet? Hoekom het hy raar bidder op pad gestap? Hoekom het hy gehoorsam aan sy vader toch gesê, heren, nie my wil, nie wil. Hoekom het hy uiteindelijk gekies om sy vader sy wil te doen? Ten spuite van, van die seer en die pijn en die verlies. Die eerste lied wat ons ochtend gesin het sê, want so lief het God die wereld gehad dat God sy sien, sy enigste sien vir ons verweer, so ons die verhoor hoef te gaan nie met die enige lewe kan neem. Daie leiding wat Jesus in die tijd van getseem nie beleef die meriese toestand wat amper sy dood gekost het en wat toewel op goeie vrijdag met sy kruis dood sy dood gekost het Hoe wat hy het gedoe terwille van jou bleek omdat hy vir ons lief is en hy kon doen dit in ons plek dit wat ons net teweeg gedoe het soos wat um, Jesus met die, die lange longaare daar in, in sy plek gesê ek sal vir ons sterf so Jesus ook gesê in ons plek, en my plek in jou plek, sal ek die leiding op my vat so dat jy die leerlik haai, so jy vry kan lees. Is dit die goeie lees nie? Ons wereld word gebombardeer met negatieve slechte lees. Ons sien dit oor als, ons wil uh, naderang nie meer in 24 lees, of die korant lees nie. Dit is goeie lees van ons. verstommende goeie lees, van Ons, ons kan amper nie begrip dit wat Jezus in die tuin van giet sê, maar nie, ons beleef nie. Maar ek doen het. Ek van my, in my plek, sterven, so dat ek die leven kan lewe. En met die goeie nies, die beste nies ooit, stier Jezus ons die wereld gaan vertel gaan deel. Gaan vertel dat Jesus een leiding ook vir hulle en jou gesind Dat is die leven ook vir hulle afgeleed. Vir jou vrienden en jou werksprik en jou familie Daar waar jy sport spoor doen. Oorals waar ek die geleedheid het om een getuie te wees van die groot daad, die liefdesdaad, Jesus' kant af. Moet ons daai goeie wees gaan deel? Mag die Heere ook vir ons daarmee helpen? Ons is vanochtend vervoerig aan ook vir by ons te doen. Die vloer is, um, wat ons aan jy het ook al die eind het hierdie pad om juist die goeie wees van Jesus met ander mense te deel. Beginnende by by ons gesin, by ons families, by ons vrienden, maar ook by die mense samt wie ons werk, die mense wat ons in die klopraat loopt, die mense samt wie ons werk en speel en lach in die lewe deel. Ons gaan net al vir ons kans geer uh, om ons in die verlaarde gesels en in die kaart te oorandig van ons wat die kursus deel lood. Kom ons gege geleentheid vir gebede kan toch die saak vir voorbeelding niet zo vinnig op die schermdgeerde wees, daar is ook op wat siek is, waarvoor op die buid niewe um, mense wat bijgekom het, dit is op die verenigings aangebring, soos het lief, van die verenigingshuis toe, want sit om op die, die, die, die uiskas en uh, maak dit jou gebedschets. Dan is daar ook voorbeelding van ander saak en die verkiesingstijd Uh, die ergste gedroogte bij punt 2, groot deel van ons landheers. Dus paasnaak en veiligheid in ons landse paie is een prioriteit. Uh, Veerbaar radio over die werk wat hylle doen. En dan sê ons ook dankie dat ons hier op die einde van van die leidenstijd ook vrydag nog nacht maal vier en ons hoop die groeke verleden weer versterker word. Um, kom ons keer een paar woondeke van stilgebed waar ons vir die saken bid. Kom, ons sit daar by, arbeidsbediening, en al weet jy dat jy of ene dag veel van arbeidsbediening nie, ons gaan net ons een bykie meer daarvan huis was vir jy te groot nie op jy alles opzoek S sy sê, kijk, uh, ek wil nou dat jy sê, Jan, jy weet, uh, ek jy het het mooi gestel, optree, ek tree nog net op. Dit. Uh, en, en ek al wat ek nog gedoe, my vriend, ek het net, ek het net afgetraak op ander baan, en ek rei nog in die selde richting. Uh, en, en die richting waaran ek nou rei, is om baie meer voltijds uh, tyd te om arbeidsbediening. Wie vond julle het al gehoor van arbeidsbediening? Ja, my dankie, dankie. Ah, julle, as, as ek nou in twee treks in die sê, wat arbeidsbediening is, ja, en hulle nou baie toe welkom, as ek nou probeer sê, wat arbeidsbediening is, julle arbeidsbediening is die kerk Ze bedienen in die marktplek, in die wereld van werk. Dit is deel van ons getuinis, en het bepaalje specifieke deel van ons gemeenschap, om die koningskap van Jezus Christus aan te kondig. Jezus is Heere ook in die wereld van werk. Wat uh, kan ek dit net met julle deel, jy weet, So tyd gedeen word ek uitgenooi na een vergadering toe van hierdie Groot Ooms, jy dit bekend ons oomst om die honderdasse, jy dit al gesien. So, die vergadering met die, die ooms, het sikker honderdasse, het sikker klein breng. En uh, die tyd toe staan ons daar rond en een van die Groot Ooms kom, vraag vir my, sê, Hoepond, wat doen jy? Ek sê, ek werk vir die grootste jode virma in die wereld. Hoe sê jy, wie sê hulle? Ek, ek sê, FSHG. Vader sal nou die spirit. Ek sê, weet oe wat, dis die, dis die die saying, is die virma. Wat jy, wie sê, dit is die boodskap wat arbeidsbediening graag uit te in die wereld van die weg. Alles, ek het het nie nou gesien Jan, alles hoort aan die Heere. Maar ons is nie trekmeesters van Sint-Ese Heer. Dis die, die boodschap wat arbeidsbediening gemeent is, help uit te raad in die wereld. Nou, jylle daar sprof vir die so wat daar nou nou teerkom, je weet, in, in, in, en die onmannelinge in die werkwereld. Uh, ek kan ek die story vertel van, van die, die toegeweide gevraagd die lisse weet nou. Nou besoek hy hier bezigheid wekeliks en, en, en dan komt die manne nou, dan sitte hy daar buitenkant, soet hy nie meer in die sondekeef, dan lees hy nou die skrif en het daar nou, uh, vertel die story en die lugeweid. En hy stap met oor en sê die manne, jylle die prankie ne, die manne sit nou so lekker so daar en die sonnetie sit nou so demonier. En, en die oomstap met die moeder, kom, sta daarvoor en sê, kyk hulle so deur, hy sê, wie van jylle wil graag hierom toe gaan? Maar jylle daag, dag, daar, waar is oogal maakke stilte, daar die meer en die sonnetie ne. Hy is nou al, omkant gevang, het gedag nie met die, wanneens nou, opsieke. Wys jy nie regte hy sien uh die danie van julle wat graag wil hemel toe gaan. Dan so een om op die stande daar en daar. Wys jy nie maar by die skuldige gevoel nie, weet jy. Hy staan daar omop en in in die kom staan jy nou hier, jy staan jy hier daarin en kyk hier, as van julle wat wil hemel toe gaan. Jy sit nou stil hier. En en, en en hy sê jy hy sê vir Maar dit is al niemand van julle wat 1 dag door hemel toe gaan nie. O, sê jy ja, alle kompiede, kom sê meneer nie so nie. Ons dag meneer is bezig om een team uit mekaar te maak, wat somme van hoge al kan gaan. Nou, ja, sê jylle, die, die, die van diegene, die Jesus Christus, die heren, die, die, die verlos Dit sien hoe ons geschiedenis. Uh in die Weskaap is meer as 100 jaar oud. is nie dis nie meer fly by night storie nie. Meer as 100 jaar. Ons het begin als vroeg bediening. Uh geestelike werkers gestuur waar's die treinspore te homme die stasieetjies was. Ek het in so 'nstasie as dit, ek genoem, waar ek in die laerskool was. Um, maar intussen het ons twee drie belangrijke skuipe gemaakt in die verloor van die geschiedenis. Arbeidsbediening het in interkerkelijke bediening geraak. Want dit is ook die oude ding van die enige kerk wat in die wereld van werkers allemaal moet bedien word. En ons het geskuif na interkerkelijke bediening toe. Ons probeer al die sectoren van die markter ook by die bediening aan. Uh, betrokken maak. Op die stad in New George uh, bedien ons drie sektoren van die markt dus de handel en leivere, daar waar jy ons in lichaam maak al dag en dan die governance, die uh, politie uh, sector bedien ons, en dan is die afgelopen vier, vijf jaar is ons bediening ook uh, wonderlijk betrokken in die landbouwsektor. Daar bleef nog één oor Dit is onderwijs en opvloed, ons is nog nie George Lik daar nie, maar ons Mok daarvoor. En na nou die laatste indiek jy lief vrienden, ons is uh, geregistreer as een nieuwinsgebende organisatie. Die volgende scheiding wat ek vir jou wil wijs is ietsie van ons theologie, uh, Marcus Rooster 4, Onthou daar die dag toe Jésus sy aardse bediening begint en hy stap daar by die signagoge in en die mense vragen, nou wie sê jy, wat kom maak jy hier, jy nie die krapenterse kind die en dan kan julle gaan kijk in die Engelse vertaling sê, Jésus wanneer vond die oogrol van Messiah, vond die Messiah Messiah is uh, 2,6, 2,6, 26 dan sê vir hulle, I came to set the captives free. Julle draagste veel mense in die marktplek wat leren met die mentaliteit van ek is slagoffer. Ek, ek acht voel toch, ek verschoen met ek, ek kan mysjaan nie help nie, maar, maar ek is ons nou een slagoffer van aparte of ek is 'n slagoffer van B.E.U. of ek is 'n slagoffer van my omstandighede of my agtergrond of my whatever geook al. En die goeie nuus wat God vir ons bediening uitdra in die wêreld van werk hier is om te sê Jesus he came to set the captives free. Ekke wees vir ietsie van ons filosofie het volwouwsel met die boek geskrywe in die hele eerste sin van die boek geskrywe The marketplace is to the city what the heart is to the human body. Wat is die funksie van die hart? Die hart pomplewe van die stad vir die lichaam, en, en so is die marktplek, liewe vriende, die hart van die stad. As die hart syk is, dan krij die stad zwaar. Ek voel die daarover, julle, waar te vertel, en die EMCI, die volante, het is janker die, die, die, die, die, die, MCI, die, die dag vol daarvan, hoe zwaar die stad krij, omdat die hart, die marktplek, van die stof so ziek is. Ons grootste eeuwig in Zuid-Afrika is die herstel van vertrouwen. Julle al die andere gesprekken oor grondhervorming en en um, wat heer, staan op die fondament van vertrouwen. En dit een van die grootfokuser van, van arbeidsbediening in die tyde moet die hierdie letters moeten verwerk aan die herstel van verhouden. om onthoud nou, ons geheer wil een nieuwe werkelijkheid, die slimkomst en die dindpruidjes praat van die nieuwe reality. Uhm, is dit die ligge hierdie, en dan wees het geveelde dit is een nacht wat die satelliet van Zuid-Afrika geneemt, hier is die buitenweide, wat Afrika so om? En wat sien julle? Die liggies, oorlopstuk waar die ekonomiese activiteite in ons land die sterkste Dat is. Daar Johannesburg, Victoria, hier so is Durkman groot, uh, nijderheid en scheepvaart en goed is Durkman, Horte uh, Elisabeth, hier so so is George Nysenaar en die wereld ons ontwaai, Daar is Kaapstad, uh, daar is op en te bewikt gebeur in Zuid-Afrika. Ons sien een bevolkingsverskuibel uit die platteland waar dit donker is, skuif mense naar die lichtjes toe. Want dit is bij lichtjes waar daar beter levensomstandighede is, beter werk, beter inkomst, beter medische sok betere spulgedeemdhede maar, maar, maar die, benen, nou, nou die geschiedenis hier in ons land het vir ons nou een slechtstreep getrek die bevolkingsverschuiming wat oor een tijdperk van hondigde jaar op een evolutionaire wijse moest plaasvuld gebeur nou in Zuid-Afrika in die bestek van 25 jaar Jene, daar is gewoon nie genoeg somskein in een dag om genoeg water, genoeg lichte, genoeg huise, genoeg paaie, genoeg skole, genoeg wat alles. Die druk op ons is ontzettend groot om eens om die geld waarom die betrokken is. Ja. En wat nou gebeur is, mens onder die digiestuur, en die hoop vir weet te beheer en hulle maak diep ontmuchtig. Julle het is wat in die manis gebeur, in, in die doegings gebeur, in die Afrika week in, in Alexandra gebeur. In Zuid-Afrika schrijf iemand, huil ons die tranen nie. In Zuid-Afrika we kraai, gans en bullets. Welcome to the new world we cry, kams En dis in daar die context, liewe vriende, wat arkwetsbediening in 2016 arkwetsbediening tenwitte, ons glaselijke aksie nie, wat ons weer in dringend moest gaan kyk na die relevansie van ons bediening, raak ons die werkelijke nood en behoeftes in, in ons uh, uh, omgeving gaan. En ons het daar, uh, biedie, ons, ons uh, bediening gaan herontwerp en baie meer behoefte gericht maak. En ek gaan nou vir u, vijf van die belangrijkste van ons programma ons die eerste is, nou sê die personeel ondersteunse program ontwikkel hoe ondersteun ons werkgevers en werknemers in de wereld van werk te midden van die nieuwe werkelijkheid in Zuid-Afrika. En die eerste een is die brightstar Life Skills Development program. En dit is wat in hierdie sewe-uur is van 3 tot 4 die agroep is 16 leerders. Maar hier was dit ongelooflik hard gewerk. Ek sal net 'n bietjie meer daar vertel. Maar maar die kursus terwyl die program bestaan uit uh, drie modules. Die eerste module gaan oor the propagation of anti-deputies, herstel van my identiteit. Ek is nie wat ander mense sê ek is. Ek is nie wie die wêreld sê ek is. Ek is wat God oor my te sê het en God sê I am that you love Die vader. Die daarstel van identiteit. Die tweede modiele gaan oor die, oor die straf van verhoudings. Ons leef die man en vrou vaardighede, vaardighede om verhoudings beter te maak. By die weg, by die huis, by die straat, ons leef in die beheer van emoties, emotionele lewe, ons leef in die communicatie vaardighede, ons leef in die conflict hanteer ons vaardighede en Die derde modiele hanteer ons de uh, empowerment of lijdenskrachten die bevoegdiging van wijs. Jullie elk van ons wat die verhaal van Jesus Christus ken is een heilige. Een tooges van mense waar hulle graag bewies. As hier nou vakansie gangers kom en môre by en daar is die toegids, dan sê die huis, ons wil graag die oude post moet sien. En dan vat uh, die toegids dat die oude post moet sien. daar kan sê nie, maar wil graag die museum sien. En dan vat die toegids dat die museum. Dis die toegids, die leier, vat mense waar het moet is, nie waar het wil is. En ons leer hier die man en vrou, vader geelder, van uitstaande leiders te Hele, dit is wat Zuid-Afrika andere op die stadie nodig het, is leiders leiders wat kan opstaan, waar die ook al is, in jou bezigheid in die politiek, in jou huwelijk opstaan en sê nie so nie nie langer so nie nou so dit is die uitdaging ons die mannen die vaardigheid om goeie leiders, toegeriste leiders te kantees. Ek wees geef julle nog toe, uh, en by the way, die Britsdag Lyskies is een geaccrediteerde program. Dit is uh, die, die certificaanse qualifying, dit van gediep, is uh, dit geval die, gestempel. Toe ene wat ek vir julle wees, uh, is die identiekie, Uh, ons het die nieuwe uh, uitgave ook toevergroep op die Arsenaal van Pratsta in die First Light van Pratsta waar ons mense leer in vijf uur, vier uur sessie uh, om belangrijke besluite oor hun leerens geneem. Dit werk goed in bybelstudiegroepen, uh, kleine groepen, wijske eenkomsten, in in soort van bijlage in die kwartier dat in die traumatiese incident reduction dis 'n uh, program wat internasionaal geakkrediteer is uh waar ons mense in die wêreld van werk wat getraumatiseer is help om uh weer bevreding te, te vind. So tyd gelede bel 'n uh, firma in die dorp by om te sê al die lorien van hulle vragnoters is gekaap, uh, die, die bestuurder is vastgebind en mishandel en gemartel en die lorien is gestroep, kan ons nie alstublieft help ja, nie. En ons het nie uh, die internationaal gehapliteerde hulpverleningsroeg gehad. Nie net die wet van die wereldwik weg nie, maar daar is so verlies, verlies aan uh, heer, verlies, om gesorteer. Werk vir ons in in 10 in en, en, en. en ons wil regtig vir julle as jy uh, te traumatiese uh, gebeure gehad kan jy vir ons kontak opstel of uh, ek wys gou op ons plase rol ons in huis na moedersterkte se opskap program uit en uh, ons het uh, volgende netjie die leadership onder een leiderschap ondersteuningsprogramme leadership by the book. Maar nou, hierdie ene is baie belang ene en, en dit is die financiele geletterdheid. Ons het in die afloge twee weke wat kom ons daar aan slaag met African Skills College uh, dienst voor eenkomst aan te gaan om hulle geakrediteerde financieel lichtgeletheidsprogram uh, in die context van actiesbediening te kan aanbieden. Julle, dat de navoeksel wat gedoen is die afgelopen uh, jaar wat het aan die licht gebring, dat net 30% van Suid-Afrikaans uit alle vlakke en uit alle groepe, net 30% die vermoeie het om die eigen financiers te kan gestegen net 30% wat die begrooting kan opstel en die begrooting kan manage en die gevolg dat baie mense vallen in die handen van die loan sharks jy sal jy verstom as ek vir jy stories vertel hoe peifusioele mense jy nie en daar op te bereik, om daar by loan sharks te gaat op geld lewe die om het te skaal mis word in die straat van George gesien dat hulle dat hulle in die soere platte instaak. Uh, die dood is ontzettelig groot. Die, die opleiding vir uh, die dead-selling program van African Skills is nou bijwaard, so nie maand zal ons begin om, om die program te, te ontkrijg Dan die volgende ene, die nou nam ek in die kie ja, die opleiding en toeristing van ons geestelike werkers. Ons, die, die tyd, die wereld waarin ons lewe, jy, jy kan nie met die mense uitstuur nie. Ons het een van ons geestelike werkers nou dat amperslaag gekry, uh, hy, hy stap by die bezigheid in, en hy sê, hy is van arbeidsbedienend, en hulle sê hom, sê wee. Jy sê nie, die kerk het nie meer die eerste prooriteit in die samenleving. En daarom het ons besef dat ons, ons uh, geestelike wei moet akkonditeer. Die akkonditeer, die proses bestaan uit uh, drie stappen. Die eerste is behoorlijke identifikatie. En die is aan ons sien voor ogen, die geestelike ID, kaartje, jy weet, uh, uh, ek het nie een goeie Afrikaans daar vond. Um. ID tag. Wat is dit in Afrikaans? Ae ID tag, zond. Ja. Kyn, hak in die nekkiese ID tag, wat jou identificeer met jou foto en jou telefoonnummer, dat jy kan instap by, met die weesigheidswereld, sonder om in vrees te wees die volgende energie is een gedragskoede, en ons is daar uh, weer een nieuws op die brand op die handelsrecht van arbeidsbediening, en daarom verwacht ons van ons geestelijke werkers om ook een bedieningskoede te onderteken, en dan die derde is, hoe wil ik het toerister ons gebruik in die Lucas 10 transformatiekursus, om ons geestelijke werkers meer op te leiden. Ek is aantal klaar met dit deel van de programma, want ek wil veel leer, dank u, en bijzien. Ons het, uh, ons het een kantoor in die dorp uh, op die hoek van Albert en Kralokstraat. Richtboek in die straat is die Engine garage, jy moet in Albertstraat opreide. Engine garage, jy en lichtboek voor die voordeel van Engine garage in die Alberta centrum. En ons het, uh, daar is ons kantoor, daar is telefonoom met dit taal, wil ek ons op Facebook gaan follow. Jan, daar goeie, my hen verstaan, en die toevallig was om Facebook uh, akwisbediening in 10 minuten, en uh, ons uh, argument het vir ons net nie afgeprobeer, het sy vir ons ons webblad opgestaak, www.wtwt. 10 minuten, het christians, uh, pin christians.co op die in die tijd. Koesie, wil jy goed sê, was koesie? Ja. Daar is ook so baie kan net die, eh, wat oor daardie daande gesê Die is of u as 'n gemeente dankie te sê vir wat u doen. Waar in myself, as ek 5 jaar hierso en weet die mense al wat die kerk doen en wat die kerk betrokke is en waar, is en waar kan jy betrokke raak wat graag wil betrokke raak. Die ander ene is ons nooit die, moet nie, moet alleen raak as jy hulle in die gemeenskap kom en vraag, met, praat met jou, ons bederkant, doen ons een belve, berinder met die kerk optoot en hoor. Want ek self, ons met die Beiningskommissie betrokke geraak het, toesien het en toekom ek te hoor van persoon wat en die twee, die is, twee schoolen, en daar is, die skole, aarskole, en daar sê die twee persoon wat help met wiskunde, die is mense wat betrokke is met die skole iemand maand, is daar een geestelike boodskap wat hulle daarbrink, die is persoon wat help om selfs te preek, die ook in die gemeenskap, die persoon wat Christus gedoen het, is betrokke op die plaas wat help, dan sê die de volgende afvolgings, die vrouw aksie die op die dag Breiberg gedoen het, en dan sal hulle geld in, so binnen hierdie gemeenskap is jy, en is jy mense, en is ons lidmate, wat soeie voordat is, om aan die hoekjes te doen te ervaar. So van my kant af is, my boodskap volgens, ek mooi jylle raak op trokken, en omgeen um, jou naam op ons, ek ek ek waar ons jou indeel, of telkens het iemand van jylle wat met die hele andere idee is, wat jy graag wil begin, so kom na vore, dat ons kijk op ons jylle kan in handel. Ida. Baie lakie koosie, jylle, dit is so belaag wat koosie sê, aardiesbediening uh, moet doen die opleiding, toerusting en agreditatie en die gemeente stuur die blikmater, elkien na sy invloed zweer, om daar te afkondig. Hier is Jesus hier. Baie lakie koosie. dit is een historische moment, ek ek ook neer, die geschiedenis, van, van, van uh, het Nekwa-land, wanneer 6 uh, personen uit jylle gemeente uit, volgend jylle akaditatie-certificate as geestelijke werkers, ontvang om in die terrein van jylle invloed daar uh, getuist vir jylle sêste best. En ter selfte tyd het die bestuurder Ons 2 en 4 daar leid Charles Roberts en hulle wat pas laas dinsdag het praat staar buiskeus te willen in het program voltooi. Julle, ons het hard gewerk. 16 weker, 3 maanden, het ons gewerk. En hulle was so opgemoedig en opgedreis hier die community waar hulle ook werk, waar hulle certifikate kan opvang.